та на могильні плити, часто вкопуючи їх вертикально, як це ми бачимо на старовинних козацьких могилах, з яких особливо відзначається одна на цвинтарі старовинної церкви в місті Катеринодарі. Дуже цікавий також звичай оздоблювати могили козаків, а в післякозацькі часи і просто вмерлих парубків, невеличкими короговками. У станиці вище Стеблієвській на Кубані. На хрести прибувають цілі банти чи кокарди з білих стрічок. На великій Україні на кладовищах часто бувають каплиці, а в Галичині, крім того, завше ще ставлять трупарні для незнаних мерців, що мусять чекати на слідство чи анатомування. Наприкінці можна було б сказати ще кілька слів за придорожні хрести, чи хвигури, що їх рубати так старанно взялася в 60-х роках адміністрація Південно-Західнього краю за комеморативні хрести в Галичині на пам'ять про звільнення селян від панщини у 1848 році, що їх і собі дуже старанно нищив польський уряд цієї провінції. Захрести при в'їзді до села, що охороняли населення від чуми та холери. Захрести на місцях вбивства. Але про всі ці спорудження скажемо в других розділах цього видання, а особливо а в розділі, що його присвячено народньому мистецтву. Розділ 9 Одежа. А житло, що його іноді звуть спільною одежею для цілої групи людей, вже самим характером своїм розраховане на довге існування, а тому іноді переживає не одне, а цілий ряд людських поколінь. Зовсім щось інше щодо цього являє собою одежа, бо ж її роблять з матеріалу незрівнянно не такого міцного і вона рідко існує кілька літ. І вона сама, її форми та навіть матеріал зміняються відповідно дуже часто і зникають іноді без сліду. Ще дуже недавно національні костюми вважали за щось дуже стале, за одну з форм виявлення народньої індивідуальності вбачали в них одну з національних святощів. Новіші успіхи порівнюючої етнографії примушують дуже сильно розчаруватись щодо цих ілюзій, доводячись кожним днем все певніше, що так звані національні костюми зовсім не такі національні і не такі сталі, як це думали раніше. А якраз являють собою пережитки старих мод запозичення тощо, які зміняються дуже часто, залежачи не стільки від географічних та етнічних умов, скільки від соціальних. Про одежу до історичного населення сучасної України нам відомо поки що дуже мало. Шкріпки, костяні шила та голки палеолітичної доби доводять, що вже в ті часи одежу робили з звіриних шкур, зшиваючи їх, а тим самим надаючи їм вигіднішу форму. У неолітичну добу до цього матеріалу додано ще інший – рослинні волокна, що для їх оброблення, коли судити по знайдених пряслицях, Вживали веретена, а, мабуть, також і первісний ткацький станок, від якого збереглись тільки самі глиняні вагівнички. На це вказують останки грубих тканин, не тільки вовняних, але й рослинних, що їх знаходять у могилах, особливо в пізніших з них. Знаходження гудзиків, пряжок, фібул тощо – Здоби металів вказують на те, що в ті часи одяг був вже досить складний. Що існувало вже шкуратяне взуття та ріжного роду,